Рисований і згорнутий целофан Пакуночок зберігався в Кості Діденка. Дехто з наших підозрював його у зв'язках з ментами, але це була помилка. Зв'язок, якщо існував, то лише однобічний. Костя неї дізнатися, хто з родичів приїхав на побачення і чи вони вже в будинку для приїжджих. Це і саме це і належало знати, аби Пакуночок із віршами потрапив на свободу, а відтак за кордон, де він доволі швидко перетвориться на книгу. «Я не описуватиму детально вельми неестетичний, зате абсолютно надійний спосіб передачі невеличкого контейнера в целофані. Ніякий інший просто не годився. Наглядачі догола роздягали в'язня перед запуском у кімнату для побачень, обмацували кожну складку одягу, змушували рвучко присідати і підводитись. Те ж саме вони проробляли з гостями, незалежно від їхньої статі. Але видобути конспіративний контейнер їм жодного разу не поталанило». Для чого довелося б наглядачам розрубати людину Носити в кишечнику целофановий контейнер тривалий час неможливо Ось чому так важливо знати, коли тебе покличуть на побачення Тут і допомагав Костя Йому не обов'язково було мати зв'язок із наглядачами Кімнату для побачень обслуговував в'язень А проте Костя свої таємниці вмів зберігати Та ми не намагалися їх випитати Нарешті Костя повідомив Вашу дружину вже впустили, готуйтеся. І віддав мені заповітний пакуночок. Я попрямував до туалету. Хвилин через десять був повністю готовий, а ще через двадцять мене повели на побачення з дружиною. Цього разу нам справді поталенило. Ми отримали на побачення аж три доби. На жаль, так буде не завжди. А за деякий час наші побачення взагалі увірвуться. Раїса також опиниться в концтаборі. Кімната для побачень перевершила всі мої сподівання. Тут був туалет, електроплитка для підігрівання страв, стіл, стільці. Була, звичайно, і підслужка, в чому ми не сумнівалися. Отож, коли потрібно було сказати щось потаємне, ми посеред кімнати якомога ретельніше запиналися ковдрою і шепотіли одне одному на вухо. Але ж як гарно і справді святково виглядала Раїса. Мені здалося, що такою молодою і вродливою я ніколи її не бачив Стіл також був заставлений делікатесами, яких мені вже давно не випадало куштувати Тут була навіть паюсна ікра та дорогий балик, яблука і цитрини, свіжі огірки і помідори Бракувало лише коньяку, я заміняв його купецьким чаєм Я розумів, що все це нелегко було роздобути, а ще важче притягнути на ніжних жіночих плечах по лісових дорогах Мордовії Так мурашка пересуває вантаж, що перевершує її власну вагу Щасливий настрій Раїси передався і мені І я справді раював, забувши про тюрму і тюремників Тут я вперше почув присвячений мені вірш Бориса Чичибабіна Ці сильні, вистраждані рядки, гадаю, належать до найвищих здобутків цього талановитого поета-страдника я був вдячний і Борисові, і Раїсі, яка привезла вірш у найнебезпечнішому сховку у власній голові. Та зрозуміла річ, ми в нашому нетривалому щасті не могли повністю абстрагуватися від гіркої реальності. Раїса повідомила про арешт Левка Лук'яненка. І це був не удар для мене. Після 15 років неволі і ще 15. 10 років концтабору особливого суворого режиму, камерне утримання і п'ять років заслання. А всього тридцять. Немилосердна доля зріже Левкові в Горбачовські часи лише три роки заслання. Залишиться двадцять сім. Страшна арифметика. Я картав себе за те, що втягнув його в новий цикл тюремних злигоднів. Годилося б уберегти. А проте мені добре відомо, що сам Левко ніколи не шкодував із приводу того, як склалося його життя». Після побачення з Раїсою Я напишу такого вірша Щось є в тобі від зір Щось є від колосків Від сонця, що дубам Живу дарує силу І є оте земне Що в цокоті підків Між трав козацьких голови косило Нехай ти не свята Нехай в тобі живе Лукавство, що снує жіночі таємниці Лишу сміх не і небо грозове налється спокоєм цілющої криниці. Це може хитрощі, а може чистота, але твої слова не наче пишні брами, через які посли заходять у міста із золотими царськими дарами.